86. Consecințele sacrificiului primordial Pe scurt, departe de a fi binefăcătorul omenirii, Prometeu este responsabil de decăderea ei actuală. La Mecone, el a provocat separarea definitivă dintre zei și oameni. Apoi, răpind focul, el l-a scos din fire pe Zeus și a stârnit astfel intervenția Pandorei, adică apariția femeii și, prin urmare, răspândirea a tot felul de griji, tribulații și nenorociri. Pentru Hesiod, mitul lui Prometeu explică irupția răului în lume, în fond de răul reprezintă răzbunarea lui Zeus. Nota 12. Hesiod este categoric. Din ziua când s-a văzut înșelat de prometeu cel cu gânduri viclene, zău s-a menit oamenilor griji mohorute. Închei nota. Dar această viziune pesimistă asupra istoriei umane, a cărei condamnare e decisă în urma și retenii unui titan, nu s-a impus de o manieră definitivă. Pentru Eschil, care substituie mitului vârstei de aur primordiale tema progresului, Prometeu este cel mai mare erou civilizator. Primii oameni, afirmă Prometeu, trăiau sub pământ în adâncurile peșterilor lipsite de soare. Ei nu cunoșteau anotimpurile, nici domesticirea animalelor, nici agricultura. Prometeu i-a învățat toate meseriile și toate științele. El le-a dat focul și a eliberat de teama morții. Nota 13. El nu l-a dat ca la Hesiod răpindul din cer. Eschila a lăsat deoparte episodul de la Mecone care nu convenea tonului tragediei și care ar fi putut să micșoreze prestigiul eroului său. Închei nota, Gelos de a nu fi fost el însuși autorul acestei condiții a omenirii, Zeus a vrut să nimicească omenirea pentru a crea o alta. Prometeu singur a să se împotrivească planului stăpânului lumii. Spre a explica mânia lui Zeus și intransigența lui Prometeu, eschila împrumutat de la pindar sau de la altă sursă proprie un detaliu dramatic. Prometeu dispune de o armă teribilă, anume secretul pe care el comunicase mama sa, Demis. Acest secret privea căderea ineluctabilă a lui Zeus într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Titanul declară cu emfază că Zeus nu are decât o singură posibilitate de a evita această catastrofă, să le libereze din lanțuri. Cum celelalte două părți ale trilogiei Prometeida nu ni s-au păstrat, nu știm cum a fost conciliat antagonismul dintre cele două divinități. Dar la Atena, în secolul al v Prometeuș și avea deja o sărbătoare anuală. În plus, el era asociat cu Hephaistos și cu Atena. De altfel, poate sub influența unor mișcări spirituale care pasionau atât elitele intelectuale cât și mulțimea, se punea accentul de câteva vreme pe înțelepciune și bunătatea lui Zeus. Nu numai că stăpânul suprem se căise, instalându-l pe Cronos, rege, în Eliseu, dar îi iertase și pe Titan. Pindar proclamă că, citesc, zeul nămuritorul i-a eliberat pe Titan, închei citatul, a patra odă pitianică, 21, iar în Prometeu descăștușat, Corul este alcătuit din titanii eliberați din lanțuri. Împărțirea primei victime sacrificiale la Mecone a avut drept rezultat pe de o parte ruptura intervenită între zei și oameni și pe de alta condamnarea lui Prometeu. Totuși mânia lui Zeus pare excesivă, căci după cum a arătat Carl Meuli, această împărțire rituală corespunde sacrificiilor oferite zeilor cerești de către vânătorii primitive ai Siberiei și de către popoarele de păstori din Asia Centrală. Într-adevăr, acesta prezintă ființelor supreme, uraniene, oasele și capul animalului. Altfel spus, ceea ce la un stadiu arhaic de cultură era considerat un omagiu prin excelență a zeului celest, a devenit prin gestul lui Prometeu o crimă de les maestate împotriva lui Zeus, zeul suprem. Nu cunoaștem în ce moment anume s-a produs această virare spre stânga a sensului ritual originar. Se pare totuși că furia lui Zeus a fost provocată nu de îmbărțirea propriu-zisă, ci de faptul că ea a fost făcută de prometeu, cu alte cuvinte de către un titan, un membru al vechii generații divine, care pe deasupra a luat partea oamenilor împotriva zeilor. Exemplul lui Prometeu ar fi putut avea consecințe grave. Încurajați de acest prim succes, oamenii s-ar fi putut alia cu Titanul. Dar Zeus nu tolera o omenire puternică și mândră. Oamenii nu trebuiau să uite niciodată regimul lor existențial, precar și efemer. Ei trebuiau prin urmare să fie ținuți la distanță. Într-adevăr, mai târziu, Deucalion, fiul lui Prometeu și singurul supraviețuitor al potopului provocat de Zeus, îi oferă și el lui Zeus un sacrificiu asemănător a celuia de la Mecone și el este primit. Citez, Zeus primește cererea lui Deucalion, dar mitul indică faptul că el o încuvințează numai în măsura în care distanța este păstrată. Închei, okay. citatul. De atunci acest sacrificiul cel mai obișnuit. Tisia repete acest model mitic. O parte a victimei, inclusiv grăsimea, este arsă pe altar, iar cealaltă parte este consumată de aceea care oferă sacrificiul împreună cu prietenilor. Tisia se scrie T-H-Y-S-I-A. Nota 14. Exemplul analog cel mai apropiat este Zebah, ale vreilor. Închei nota. Dar zei sunt și ei prezenți, ei se hrănesc din sacrificii sau din fumul de grăsime arzândă. Ruptura produsă la Mecona este întrucâtva reparată grație cu deosebire lui Deucalion. Fiul lui Prometeu îi reinstaurează pe zei în prerogativele care îi conveneau lui Zeus, de altfel omenirea martoră împărțirii fatale pierise în potop. Este semnificativ faptul că, după Eschil, Prometeu joacă un rol mai degrabă modest, Chiar șters, poate chiar succesorul Prometeidei să fi contribuit la această situație, căci dacă Eschil a exaltat grandoarea singulară a acestui erou civilizator, ocrotitor al oamenilor, el a ilustrat totodată bunătatea lui Zeus și valoarea spirituală a reconcilierii finale, ridicată de rangul de model exemplar pentru înțelepciunea umană. Prometeu nu își va găsi statura sublimă de victimă eternă a tiraniei divine decât odată cu romantismul european. În India, speculațiile în jurul sacrificiului articulează o cosmogonie specifică și deschid calea metafizicii și tehnicilor yoga. La evrei, sacrificiile sângeroase vor fi continuu reinterpretate și revalorizate, chiar după critica profeților. Cât privește creștinismul, el se va constitui plecând de la jertfila voluntară a lui Hristos. Orfismul și pitagorismul, insistând asupra virtuților regimului vegetarian, recunoșteau implicit păcatul comis de către oamenii care au acceptat împărțirea de la Mecone. Totuși, pedepsirea lui Prometeu nu a jucat decât un rol secundar în reflexiile cu privire la justiția lui Zeus. Ori problema justiției divine cu corolarul său, soarta omenească, pasiona gândirea greacă de la Homer încoace.